Att du ska och och storm 5.49 det heter Ja Här sitter jag Vad heter det? Hur länge innan har du kommit? Jag kommer fem minuter innan Fem minuter. Ja, ja. Men, eh, ja, men nu, nu på G, nu är vi samman. Nu är det, samma, det. Nu är det samma. Hur känns det yoga? Ja, ja. nu känns det. Ju förträffligt. Nu känns det. Liksom, känner jag lugnet eh, på ett annat sätt än eh, jag måste, igår? Alltså. Ja, en Morsteffen. kör det med? Mig. <laughs> Nej, men det känns ja. riktigt bra. Allt framför oss. Ja, såg du med kläderna på som? det förskaffades Jeremy och sånskulle upp till. Ja, ja, ja, ja. Har vi sagt det på något? All, allt allt jag menar först när vi såg ja, var han. Har vi sagt det? Jo men de mina amerikanska vänner Jeremy, då han då han sov hos mig. ut med, så såg man i den, den där sängen också. Och så skulle taxen komma typ till 6. Hans son men var med också liksom. Buxen så. Och så och så säger han för första gången. Men jag såg min kläder på. Då, då, då, då, då tjänar man lite liksom tid. Han såg liksom med, med t-shirt, skjorta och jeans. Strumpor all, allting på. Vad kör på. Är jag när man ska visa? Ja, ja, Sack ner fötterna i skorna. <skratt> Nej, cabelbos alltså, är det också med att <skratt> hoppa i det. Nej, man ser ju cabelbos som sticker jag upp. <skratt> Byx, <skratt> I ja. ja, ja. Nej, dron ni Nej, han handla, såg, såg. Ja, ja, ja, men det är klart. Det är väl mycket. Det är skikbrant varför sekunder. Det är var var. Fast ska jag ska köra den ner i i då är den om Man slipper? Ja. ja om tom kvällen innan alltså. Och då står jag redo då är så länge. Ja, fan halv elva. Inte nu gör. Du. Nej. Fan berättar man här U uppe, berättar man här uppe då får man ju stryk. Ja. vi håller tyst med det. Ja. Mm. Var inte det näsan sa när, när det var i Berlin? Ja, för vi var ute på Bauer toren och så kom vi tillbaka från den vid två tiden bara, Första öde vid två där. färsan hade ju fan gått beskärka i <laughs> <laughs> Men vad heter det... <laughs> Ska du ta en, en öde på, på Pejdebar eller? Ja, se. Du då? Ja, jag får se jag, gör. jag vet, hoppa kanske smörbröd. Ja, eller kanske gå lägga på och vila <laughs> Nej, Ja, jag är kul när ja. <laughs> ja, jag resa. Det blir så mycket bättre morgon då. Ja, <laughs> ja. Man har lagt till mig kläder på för tid tidigt. Smarta fram lite frukosten. <laughs> ja, det måste gå tänk med på det. Nej, jag ska inte och kombinera. <laughs> det hoppas vi gäst. Nej. Nej. Okay. <siktas> <Nee>. nej. <siktas> det är så cute, nej, nej, nej. Ja, vad är vi nu? Ja, ja gårdens vet inte. Ja, det är väl Ströget. ströget. Ja, det är fantastiskt. Ja, ja. Makt finns här. Makt finns här och underbart ljud. b <här> <här> <här> <här> <här> Vi kör en pubb på varje land Om vi går ströget så tar vi en öd på varje pubb. Jag är i Länsken skogen till en bärm. i Länsken jag menar och, och även så tar man en ja, men typ en lättare öl på själva den lever och sånt städer ja men det vi är på väg mot äh, god saker ja men stämmer det verkligen jag att, att du att du skulle beställa in alkoholfri snaps ja Eh, till att börja med, sen går jag upp då på ja, 0,5 eh, ja, Kanske upp mot 3% procent. Ja, ja. Innan Nej, kvällen det är ju... slut Ja, det är fest ikväll jag Ja, jävlar <laughs> Det är ju. Är <laughs> jag tänker jag ska köra den här filmen en runda till Fast liksom under en dag Ja den är så jävla bra men man säger nej vi måste levela upp. <laughs> ja, jag har inte sett den ja, det. Ja, den är skitbra. Den går på teatern nu med bland annat en Björn Kjellman. Ja, okej, de har det rent... inte. Fan fast en puttar. Ja, du. Ja, du. Nej ja, men lördag. Det börjar ordna upp sen. Ja, nu börjar årna upp sen faktiskt. 10:30. – Men ni var uppe tidigt, va? Ja, – sju. – Som jag såg. – ja, men vi såg, såg hela vatten, såg Ja, det starkt. Ja. Jag vaknade vid, vid tre och låg vred med, sen låg med mobilen. från. Då är fyra, halv fem till... Nej, men från fyra till halv sex, i alla fall. Mm. – Ja, skämtas mest. – Ja. – Men solen var ju framme lite grann här. – Ja. Men det ska regna sen, så... Ja, men det ett kort tal, jag har. Jag har ja. Men som jag ser baksidan här på hotellet... Alltså, det påminner om om... Har det om... Det Harley's Night. Om ja, här. Industri. Ja, men precis. Ja. Massa jävla ventiler. Man ser ända bort till Albert Dock. Mm. Ja, det är helt otroligt. Alltså... <laughs> förstår åren, bodde han ju där nere också. Albert Dahl gillar det, för var det, en ja. det var ju promenad till Kärven. Vi bodde för nära, att det kom om han sa 2010. Så. Sen var det, om det var 2014, var, var då han han kände att han bodde, från, då han hade önskat att han hade varit sen nere? Sa det? Nej, men jag tänker, han, var det då han kom upp efter två timmar? Vad fan, är ni kvar? Ja, ja, ja. Ja, ja det är sant. Det är fortfarande... Men vad är vi för planer nu? Kommer... Ja men jag, jag hänkar nog upp till OA rekord i alla fall, sen ja. får jag se med någon egen variant Men jag, inte... Men vad heter det? Man går förbi den där Route 60... ja. 66 där, där han jobbade förra året ja. Friktig på vägen upp Vad säger jag för att det finns en pub där inte? <laughs> ja. ja men det är skönt en promenad ja. Vad, vad gjorde du när du i hand? Nej, jag var ute och promenera Vad gjorde du på semestern? <laughs> vad gjorde <du> på semester? <laughs> Nej, jag var ute och promenera Nej Nej Vad kunde du var varit på stripklubben? Eh, Vilken eh, eh, typ av klubb? Ja, ah, strikklubb. Eh, eh, nej. <laughs> nej. <laughs> det finns en dokumentär, eller ja, om något program om det där. Eh, om när det var Atlanta OS 96. Och då var ju Silvia med. Och det är då han lyfter upp den här brottan då var han sa han, han sa bort. Okej. Okay. kungen då på. Ja men på även efter de stod en bild Alltså finns en billig kungen gift uppan det i vart. var det Frank Andersson? Nej. Mm. Det var en annan. Jag får se hur. Mm. Micke Jungberg. Ja, Micke Jungberg ja. Och då, då och då var det men då är Silva med och de var ju på en Det sägs att de var ju på en men så här på klubben Club University för att eh, det var någon som jobbade där, en kvinna som var jo men han var här för hon visste att det var svenska kungen och det kan ju också, ja, man vet, det kan ju vara vara påhittat efter eller ja, ja. ja men Silvia var sugen ja Silvia var inte med Nej. hon var ju på Chip and eller var premiärvisning på Fullmanty <laughs> Ja, nej, men det är klart att den var ful, ful, ful. Nej! Nej, men vad heter det om... Jag kom på nu bara, om, om man skulle göra fullmounter i... ...svensk version, alltså en teateruppsättning. För det var ju som spridda skura på åldern också. Vilket skulle Tänker tänka ha med då? Av killar, alltså. Och det ska ju vara så Ja, men lite komedi. Levande eller döda. Jag hade ju hans Sven Merander med... Ja, okay. Jag, jag, jag hade ju tänkt på den här frågeställningen, eller? Björn är... Kjellman... Ja, no, han skulle kunna vara en... Ja, han är gammal nu också. Jag tänker liksom kroppsmässigt, är det är kul att se Sven Merander. Han körde ju ballongdansen. <laughs> med, ja, med. med Åke Kato och nånting. Lasse, Lasse Oberg. Det är en bra quizfråga annars. Nej, mm. Åke Kato. Jag vet inte, det var den inte var. Vänta, vem var den tredje? Jag är typ Bosse Larsson. som var det? Ja, Precis. Bra <laughs> jaga grann. Du kan i madominans. Alltså. Den enda jag på. <laughs> Oj. Så många gånger jag kollade på det. <laughs> Repeat. <laughs> <laughs> ehm. <inte> <laughs> Ja, men vad heter det? Jag, jag, jag i alla fall, alltså personligen, så, för min egen personliga mm. så är jag sugen på att gå till det museet. Mm. Alltså jag tänkte man får... Vart, vart ligger den? det? Blir ja, det ligger en halvtimme... Det typ. <skratt> en halv timme är utbyt. En halvtimme eller från. Ja, en halvtimme eller från. <skratt> äh, ja, men alltså, det var bara, bara så jag kände. Ja, det är bra. Det kan man gå omkring en stund bara tyckte det. Mm. Men alltså det inte bättre uta gymnastikskor Skor ska verkligen, verkligen gå runt <går> <går> i covid-bootsen Just det, ja men, man jo, men du köpt dem så måste man ju använda dem Ja man, hark man, man harkar ju som du i den jävla Jo Kan du se på, på maps var de ligger? Vänta då uh, Nu ska vi se Hylhäst mm. ja. ja just det en droska. <laughs> äh, vad hände i eh, Designmuseum Danmark slog jag på. Designmuseum Design Danmark. Eh. Bryggeri. Och då är vi väl vandra i Walking Marilyn i Söke så Det är långt en bit bort. Ja men 33 minuter 2,4 kilometer. Det ligger på andra sidan Nej, det med bil Nej, Ibland så markerar man fel Jag hade ju bil på igår Det var därför jag trodde det skulle två minuter Jaha Nej, men vad heter Vi kan efter att Larsen kan möta upp Måste ju försöka möta honom flera gånger Men skulle det vara okej med att jag kommer på påsklunchen där? Man får på påskmiddagen och hämta den där. Ja. Och jag vet inte med mina mina polare. Jag vet, tycker jag är lite korkat att hon påskmiddag här innan påsk. Ja. Ja, herfull. för Om det, det måste jag berätta. Jag tror jag nämnde mig också men att eh, när Ellen och de gick i femman, femman, sexan så hade de som en shakeklubb. Okej. Okay. <laughs> och så, och så träffas de liksom en gång i veckan, eller ja, planera och var hos någon och gjorde någonting. Och någon gång de var hemma hos oss och gjorde den pizzan. Och så hade de bokat in. Då skulle de ha. <här> ha Vad heter det? Eh, påskpussel. Men det var bara det att de hade lagt det på, på, på, på påsklov. som är efter påsk. Så då var sådant som hade gjort påskpussel. efter på. <här> <här> <här> <här> nej, nej, men ja, 30 minuter på på 2:21. Ja, det är inte allra ja. Det är ju fullt rimligt. Ja. Men, men det, alltså, ni får ju, får ju... Om ni vill göra något annat så får ni gå dit. det grejen är så här. Här är vi nu. Ja. Och där uppe ligger eh, OR Records. Nu ligger där. Och där ligger Simon. Så, så, så ligger det på fel sida av... Det är ungefär lika långt, men ligger på fel sida av... Eh, ja, just det. Men hur långt om, är det mellan dem, då? Vi ser inte Fem meter. Om vi kan vara in här i Okej. Okay. Men vi kan väl eh, vi kan väl höra att vi kan dra oss, dra sportet och så hörs vi. Ja. Ja. Uh, ja men jag, jag blir sugen på det. Jag mm, känner för gör det, gör det, det, det är så många aktiviteter liksom ja. också som. Man, ja men du är ju här eh, första gången så jag är inte Ja, så ja. Jo, det det känns, det, känns så det bra att göra en, bara det. Ja, Absolut. Men jag tänker på ett skiv och för att jag för att bara säga så, så att jag har en chans att ja, för att jag har ja, ja, en något eh, ja, det att säga att ja, <laughs> jag har kanske chans att säga att jag har en chans att eller jag har en chans att säga att jag har en chans att säga jag måste en chans att jag måste en chans att jag att säga jag jag jag måste fukta Liksom så här Lite översittar typ Jag lite Jag måste fukta strupen Säg så hade. Ja, ja men han har sagt det själv Jo men det är faktiskt så töntigt Och det är ja. liksom Jag men de här det sägs nog som En del bland advokaterna Sitter ner på Sture Nu vet du det Sture Jag menar jag vet inte Jag måste fukta strupen Ja men kör vi så oroa alltså, sig alltid, alltid, alltid på ska vara härligare <laughs> Någon 20, 20 11 lördag kväll hur har vi det? <laughs> visst har vi det bra? Åh, visst har vi det bra? Det, det här bra. gänget. Ja, det är bra. Va vad kallas det här gänget då? Alltså... Mm. Ja, det är väl det jag vet nu. The Goofies. <laughs> Nej, visst har vi det bra. Så. Ja. Eller... <laughs> the Habit Goods. <laughs> <laughs> the, the Bras. <laughs> Los braos. <laughs> eller el, en ta. En en och två gitarrister och så har du bra. Har det, bra. <laughs> <laughs> <laughs> ja. äh, det kan man inte säga att in det Nej, det, ja, det är fantastiskt. Det är det, det guld. skål för det. Skål i panna. Skor på er, skor i pannan <laughs> oh, panna. äh, oh, panna. panna. ja. äh, Skicka sk Mina märken har försvunnit Skicka sidor för på mig That's not fun Skicka sidor Så mig Skicka sidor på mig Som inte minstare Sorry, sorry Om man inte har röda märken i pannan <laughs> FN här är det en misslyckande De kommer inte bara köpa med Nej Man ska både bara Både oh. vara Åsa, vad fan är det det är <laughs> man, ska både, man, man ska både vara röd, röd och bil i pannan. Vad är det här för någonting? Det här är Jordan Jones. Det är trevligt, lite trevligt. Jag kan tycka att det är väldigt trevligt när man lägger in det piano i, i en låt. Mm. Och det ska jag försöka göra i framtiden. Ja. Gör nån låt här. Jag tycker om att det finns ett piano. Här. Ja, det är släkt. Spelar du piano? Alltså, har du så att kan spela hemma, eller? Ja, ah, okej. Okay. Spelar du piano eller tar du det piano? Ja, vad säger du? Spelar du piano eller tar du det piano? Jag spelar inte så bra, men jag har ju piano. Men äh, det, sånt här kan jag ju spela liksom, lite sådär... Det är inget problem. Det, det, det går ju. Ja, det är bra. Oh här ska jag inte samla en låt. Ja, men det är med kriane. Det, det, det blir en annan grej, liksom. Jag ska inte ta dem trumpet? Ja, blås är ju också så, sån grej, så. en sån grej. Skapa en så jävla Alltså komma från lite litegrann. Bara gitarr, liksom, plink och plong. Trumpet. Vet du vad Peter Aperens Instagram-konto heter, vad han kallar sådär? Nej. Skintrumpeter. <laughs> Den är Okej. Okay inte nu ni ska... Håll i kräft! Tjena! Nej, men nu är det ju... Nu är det dags att hemfärd där. Hemfärd med... Snyta ihop det här shower <gör> Golden shower Golden <-gänget>. shower. och kör golden shower. Ja, det <är>. ja <gör> Ja, det är. Mysigt. Nej, men. Eh... Ja, det är fan eh, bra här. Tack för, tack, tack för det. Ja. Mycket bra. För. Det, är, nu, det bara att nu är bara. Resten har. För... Resten i Stockholm och kör på ett tag till. Veckan <laughs> <Ja>. ut. <laughs> du ringer till din grinja, skäg. <här> <här> <här> jag tar på min <här> skruv <skrullar jag nu. här> Men vad heter det? Har inte du din lägenhet kvar fortfarande? Jo, det har jag i för sig. Det finns grejer i det. jag kan köra upp en madrass. I, <laughs> ja, inte Inte till kvällen till morgon typ. Back. Backlör. Ja, det får du faktiskt själv. Men... Back Ja, ja. Nej, nu, nu är man faktiskt lite mättad på dryck, dryck, dryckenskap. Ja. Men det är som du har sagt hela tiden i konsert. Man så törst idag när man drack så mycket igår. Helt otroligt. Du har sagt det många gånger. har <går> <går> <går> mantra. 28. <går> <Tjata. går> <går> <Ja. går> Natt Men det uh, blir nyttigt nu fram till påskstadsdagen. Ja, det blir nyttigt några dagar. Nu kommer tåget mot 30 det. <går>